Малюченко витяг із кишені дві пачки доларів і кинув на стіл. Тут 20 тисяч. Отримайте удвічі більше, якщо знайдете чаклуна, а ще краще ту сволоту, яка замовила, це. це. Він помовчав і додав вже спокійніше. У поточних витратах себе не обмежуйте. Якщо знадобиться допомога, будь-яка, все у вашому повному розпорядженні. Я подивився на долари, гроші. Шлях до пекла. В даному разі цей афоризм слід було сприймати буквально. Десь дуже близько причаїлося щось таке. Один лише дотик до чого означав смерть. Смерть? яка пахла ладаном і корицею.